Друге. Голі залишила сигарети біля комп'ютера. Вона повертається, витрушує одну з пачки, запалює, дивиться на офісний телефон, котрий стоїть на базі, зітхає їй, прослуховує друге повідомлення від Пенелопи Дал. Воно починається з несхвальної ноти. Дуже мало часу на повідомлення, пані Гібні. Я хотіла б поговорити з вами, або містером Гантлі, або ж з вами обома про мою дочку Бонні. Вона зникла три тижні тому, першого липня. Поліцейське розслідування було дуже поверховим. Я сказала, це детективу Джейнс просто в очі. Кінець повідомлення. Сказала Ізі просто в очі. повторює голі, із її ніздрів вириваються струмені диму. Чоловіки в захваті від рудого волосся Ізі. Безсумнівно, салон краси. Та її серпанково-сірих очей. Навіть деякі жінки. Але вона хороший детектив, Голі вирішила, що якщо Піт піде на пенсію, чим постійно погрожує, вона спробує перетягнути Ізабель з поліції на темний бік. Не вагаючись, Голі переходить до третього повідомлення їй цікаво, чим все закінчиться. Хоча вона здогадується швидше за все, Бонідал втекла, а її мати відкидає таку вірогідність. Знову голос Пенелопи дал. Боні помічник бібліотекаря в студентському містечку коледжа. У бібліотеці Рейнолдс, здається. Коледж відкрився в червні на літню сесію, хоча, звичайно, допускаються лише ті, хто носить маску, і я припускаю, що незабаром доведеться показувати картку вакцинації, хоча поки що вони не... Повідомлення закінчується. «Перейшли б ви до суті, леді», – думає Голлі і натискає кнопку «Останнього повідомлення». Пенелопа говорить швидше, це звучить майже як креп. Вона їздить на роботу та назад велосипедом. Я казала їй, наскільки це небезпечно, але вона каже, що має шолом, а ніби він врятує її від страшної аварії чи збиття автомобілем. Вона зупинилася в Джет Март купити газованки, і це останнє. Пенелопа починає плакати. Це важко слухати. Голі робить глибоку затяжку і гасить цигарету. Останнє місце, де її бачили. Будь ласка, допоможіть. Повідомлення закінчується. Голі стоїть, тримаючи слухавку офісного телефона в руці. Вона сідає і повертає телефон на базу. Уперше відтоді, як Шарлотта захворіла, ні, відтоді, як Голі зрозуміла, що очікувати покращення не варто, Гори відходить на другий план. Завдяки цим коротким повідомленням. Вона хоче почути історію тривожної пенелопи цілком, ну або якомога більшу її частину. Ймовірно, Піт теж не в курсі, і Голлі вирішує йому подзвонити. Що ще залишається її робити, якщо не згадувати кілька останніх розмов з матір'ю по Зуму її перелякані очі понад маскою апарату ШВЛ? Піт хрипко відповідає після першого ж дзвінка. Привіт, Голі. Дуже шкода твою маму. Дякую тобі. Ти виголосила чудовий панегірик. Коротко, але мило. Хотілося б... Він переривається, щоб прокашлятися. Шкода, що не зміг тебе побачити. Що це було? Комп'ютерний збій якийсь? Голі могла б збрехати, але звикла говорити щиру правду за винятком тих рідкісних випадків, коли це неможливо. «Жодного збою. Я просто вимкнула відео. Я розвалююся на шматки. Як ти почуваєшся піти?» Вона чує хлюпання мокротиння, коли той зітхає. «Непогано, але вчора було краще. Сподіваюся на господа, що мене не повезуть рефрижератором». «Ти дзвонив лікарю?» Він хрипко сміється. «З тим самим успіхом можна телефонувати папі Франциску. Знаєш, скільки нових випадків у місті зафіксовано вчора?» Три Зростає в геометричній прогресії. Знову напад кашлю. Швидка допомога. Перебудуся соком і тайленолом. Найгірше – це постійна втома. Кожен похід на кухню перетворюється на подорож. Йду до туалету, сідаю і пісяю, як дівчинка. Перепрошую за натуралізм. Дійсно, міг би й не сповіщати. Але Голлі вирішує промовчати. Здається, про Піта можна не турбуватися. Проривні випадки зазвичай не мають серйозних наслідків, але, можливо, їй варто хвилюватися? Ти зателефонувала, щоб просто вгамувати вітерець чи щось хотіла? Не хочу тебе турбувати, якщо... Давай, турбуй мене. Дай мені подумати про щось, крім себе. Будь ласка. З тобою все гаразд? Не хворієш? Зі мною все гаразд. «Тобі дзвонила жінка на ім'я Пенні Дал. Точно? Не залишила чотири повідомлення на моїй корпоративній голосовій пошті?» «І мені чотири. Ти не прослуховував?» Гулі знає, що ні. І ще вона знає ось що. Тривожна Пенелопа заглянула на веб-сайт Finders Keepers чи на їхню сторінку у Фейсбук і знайшла два телефонних номери партнерів – чоловіка та жінки. Тривожна пенелопа обрала самця, тому що коли у вас виникає проблема, назвімо це надзвичайною ситуацією, ви не просите допомоги у кобили, принаймні на початку. Ви кличете жеребця. Кобила – резервний варіант. У стайні Finders Keepers голі саме така кобила. Піт знову з глюпанням зітхає. Якщо ти раптом забула, ми закриті, Голс. Ну, я почуваюся вже котрий день як лайно. Не думаю, що розмова з плаксивою покинутою мамою допоможе мені відновити добре самопочуття. Як і тобі, людині, котра щойно втратила маму. Раджу тобі зачекати до серпня. Моя наполеглива порада. До того часу дівчина може зателефонувати з Форт-Вейна, чи Фінікса, чи сан франциско він знову кашляє, а потім додає, ну або копи знайдуть тіло. Здається, ти таки щось знаєш, навіть якщо не розмовляв з пані Дал. У газетах писали? О, так, це була знаменита історія. Свіжа преса, читайте екстра-липуск. Два рядки в газеті «Поліцейський удар» між колонкою про голого ідіота, котрий втратив свідомість на проспекті Камберленд, і скаженою лисицею, яка блукає на стоянці у центрі міста. «Сьогодні в газетах не знайдеш нічого, окрім ковіду та суперечок про маски. Все одно, що стояти під дощем і сперечатися промокнеш чи ні». Він робить паузу, а потім неохоче додає. Голосова пошта повідомляє, що на Ізі наїхали, тож я їй подзвонив. Цього літа Голлі майже не усміхалася, але зараз відчуває, як губи розтягуються у посмішці. Приємно усвідомлювати, що вона не єдина, хто горить на роботі. Піт ніби бачить її, хоча це не відеоконференція. Але це нічого не значить. Мені у будь-якому випадку треба було спитати із про справи. Давненько не говорили. І? Ну, якщо мова про ковід, то вона в порядку. Просканувала чергового хлопця на предмет наявності гівна в організмі. І чимала кількість вах-вах-вах з цього приводу. Я запитав її про Бонні Дал. Ізі відповіла, що вони вважають її зниклою безвісти. Є кілька вагомих причин. Сусіди кажуть, що Дал та її мати часто сперечалися, по-справжньому сварилися, а на сидінні десятишвидкісного велосипеда Дал знайшли стікар з прощальною запискою. Але записка здалася матері зловісною, а Ізі – двозначною. Що в ній було? Лише три слова. З мене досить. Що може означати, що вона покинула місто або... або покінчила життя самогубством? Що кажуть друзі про її душевний стан останнім часом, чи колеги у бібліотеці? «Не знаю», – відказує Піт і знову починає кашляти. «На цьому ми й розпрощалися, і я не раджу тобі починати, принаймні поки що. Або справа почекає до першого серпня, або вирішиться сама собою». «Так чи інакше?» – відказує Голлі. «Точно, так чи інакше?» «А де знайшли велосипед?» «Пані Далла розповіла, що її донька у вечір зникнення купувала газованку у Джетмарт. Там?» Голлі знає принаймні три місцевих мінімаркети з мережі Джетмарт, але, ймовірно, їх більше. «Знову ж таки, поняття не маю. Піду трохи полежу. Ще раз співчуваю». «Дякую. Якщо не стане краще, звернися до лікаря. Пообіцяй». «Не прискіпуйся, голі». «Добре». Знову посмішка. «Це у мене гарно виходить, правда ж? Мама навчила. Обіцяй». «Гаразд». бреше, звісно. «А, і ще одне». «Що?» «Вона думає, що це буде щось про справу. Вона вже спроможна думати. Але ні». Ти ніколи не переконаєш мене, що ця корона-херона почалася природним шляхом з якогось гнилого китайського ринка, перестрибнувши на людей від кажанів, крокодилів або іншої гедоти, Не знаю, чи то був витік із лабораторії, де цю капусть варили, чи його випустили навмисно, але, як сказав би мій дідусь, нікакої разніці. Ти параноїк, Піт. Ти думаєш, слухай, віруси мутують. Це їхня головна навичка виживання. Але вони мотують як у безпечний штам, так і в більш небезпечний. Так сталося з пташиним грипом, наприклад. Але цей стає лише злішим. Дельтою заражаються люди, які пройшли подвійну вакцинацію. Я живий приклад. А люди, які не хворіють на дельту, несуть у чотири рази більше вірусного навантаження, ніж похідна версія. Це у свою чергу означає, що вони можуть передати його ще швидше. Тобі це досі здається випадковим? Важко сказати, відповідає Голлі. Легко говорити, коли ти в темі. А Піт саме усідлав свою конячку. Можливо ж там Дельта вже мутує у щось менш заразливе? А, колись дізнаємося, коли з'явиться наступний. А поки забудь про Пеннідал і знайди щось подивитися на Нетфлікс. Особисто я збираюся зробити саме це. Хороша порада. Бережи себе, Піте. Вона завершує розмову, їй не хочеться дивитися щось на Нетфлікс. Голлі вважає, що більшість їхніх фільмів, навіть великобюджетні, на диво посередні, але раптово в животі тихенько бурчить, і вона вирішує звернути увагу на щось дійсно втішне можливо, томатний суп і сендвіч з сиром на грилі. Пітова балаканина про віруси, швидше за все, інтернет туфта. Але порада залишити пенелопу Пенні Дал у спокої безсумнівно гідна уваги. Вона розігріває суп, підсмажує на грилі сир, намащує дебелий шар гірчиці, присипає все дрібкою прянощів, які їй подобається, і вирішує не дзвонити пенелопі Дал.